Спершу всі повкладалися і затихли. Габка крутилася, крутилася, тоді не витримала, накинула халат і на вшпиньках вийшла на двір. Ніч була місячна чудова. Десь у кущах солодко солодкою закохано витьохкував Соловейко. З липового гаю йому відповідав другий, третій. Габка зітхнула. І раптом з кущів почувся жаркий шепіт Тимофія Гузя. «О, пані! Який я щасливий! Я знав, що пані вийде! Я недаремно чекав!» Габка здригнулася. «Чи пан зварював, чи що?» Але Дармоїда вже неможливо було зупинити. «О, пані! Я полюбив вас з першого погляду! Я бачу, пані нещаслива з своїм приятелем!» Я чесний чоловік, я оженюсь на пані, я художник, мені не потрібні гроші. Та пан забирається звідси геть, прецінь почують родичі. Що пан собі дозволяє? – обурена зашепотіла гапка. Але замість того, щоб вернутися в хату, чомусь потяглася у садок до городу. О, пані, пані така файна, така, така прекрасна йомца. Шкандибаючи на відстані за габкою, садку і по городу, і бормочучи свої палкі визнання, гусь у темряві не помітив ями і ой, шугонув туди сторч головою. Вау! Підкинувся на розкладушці містер Фішер і верескливо загалосовував по-англійському. З хати повискакували Бойко і Олексінко. На всьому кутку безладно Завалували собаки. Як витягали з ями безталанного гузя, як він марно намагався довести, що й гадки не мав таємно уночі викопувати скарб, як наймучі йому віри містер Фішер згарячу копнув його ногою, а той відчайдушно заверіщав «Дивіться, класовий ворог, капіталіст б'ється, тримайте мене, бо я зараз учиню». Міжнародний скандал, про це гарбузянські сторожили любили розповідати з мальовничими подробицями, яких щороку ставало дедалі більше. Отака-то була вікопомна ніч.